Rugăciune pentru taina și pecetea Învierii. Aleluia, slavă ți Tată Ceresc, la toate făcătorile. Te iubim și te rugăm, dăruiești-ne taina și pecetea Sfintei Învierii! Veșmântul de nuntă, chemarea la cina cea de taină a Domnului Isus Hristos, moștenirea cea viitoare a Sfinților, Lumina acea înțelegătoare, dragostea dumnezeiască, care se naște în suflet, arde fierbinte și ne curăță sufletele de toată negura lumii păcatelor, urățene, prin împlinirea coruncilor, prin reaprinderea Duhovnicească a Duhului cunoștinței ne aprinde de dorul de viață făcător, care vine în suflet, în cuveț și în nu. pentru ca rugăciunea noastră curată să devină rugăciune harică, plină de bucurie, sfântă, ca o iluminare, ca o unire desăvârșită, mai presus de fire, cu tine, Bunurile pe cât să ne schimbi cu schimbarea un Dumnezeuitoare, încât să facem toate poruncile, nevoințele, slujbele, păținirile. Vene să trăim începutul minunat al străcirii și al slavii Domnului. Când ne faci pârtați și în taina Sfinte, eu Haristin, de același timp. Luminează-ne când ne vei da ta dragoste, bunătate și grijă părintească pentru noi. Înnoiește toate cele create, fă cerul și pământul cel nou pentru sufletul, pentru cetele îngerilor, căci firile cele înțelegătoare sunt mai apropiate de tine, Dumnezeu nostru. Dă-ne să vedem darurile tale cele nenumărate. Să aprinzi în inimile noastre soarele tău ca o arvună a vieții duhovnicești. Să ardă în noi rugul rugăciunii minții în inimă, prin care ne umpli curgetele de tainele tale. Să simțim în inimă lucrarea Sfântului Duh, ca un foc de viață făcător, ca să împlinim porunca Domnului Isus Hristos, luat de Sfânt, să ne înălțăm la cerul sfințit al iubirii, să ne urci pe treptele cele nevăzute ale iubirii tale, încât să te iubim ca niște fii, adică să ne dăruiești nu numai tipul, ci și asemănarea. Să trăim tainele Unirii Dumnezeiești, viața cea veșnică într-o lumina a tot strălucitoare a cunoștinței. să sorbim din Sfântul Potir hrana cea duhovnicească a tainelor, mai presus de lume. Să dobândim făgăduința Domnului Iisus Hristos, pace mea Să-ți slujim cu frică, ascultând povața Sfântului Arhanghel Haiib. Să stăm bine, să stăm cu frică, ca să stăruim într-o smerenie, să pătrundem în Sfântul Rai al sufletelor drepților, în cerul cel ales al Sfinților cu tremur, cu grijă, cu iubire, căci după ce am început să Te iubim, răutatea Duhurilor necurate încă, poate încerca să ni se strecoare în inima prin lene, trufie sau mânie. Poți să ne răpească din starea înaltă plină de har, De aceea trebuie să continuăm lupta. Fiindcă trupul este un potrivnic al sufletului, să fim cu luare aminte, să ne doriești iubirea ta cea socotită de lume nebună, să cunoaștem frumusețea ta cea dumnezeiască, să trăim dragostea cea plină de înțelepciune ca obiție a spiritului când contemplă minunile tale fiindcă ne-ai luat în mâna ta.